Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammadin Sallallahu ala alihi Wa ashabihi wa mansara ala Nahjihi ila yaumid din Rabbi syurahli sadri Wa isirli amri wa hlul Min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah uh, Bersyukur kepada Allah Yang masih lagi uh, Menghimpunkan kita pada hari ini Dalam sesi Majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang Nabi sifatkan majlis-majlis ilmu yang memperingati Allah adalah sebagai salah satu daripada taman-taman di syurga dan moga-moga ini akan menyebabkan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu sebegini akan menyebabkan Allah mengganjari kita dengan taman syurga yang sebenarnya di akhirat kelak dan kita masih lagi dalam uh, bab ataupun dalam syarah kitab riyadus salihin uh, kitab hilyatul talibul ilm iaitu dalam masih lagi dalam bab at tafaqquh fid din iaitu kita bertafaqquh dalam agama dalam sesi-sesi yang lepas uh, dalam sesi yang lepas uh, sedikit sebanyak kita telah uh, bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan at tafaqquh fid din Al-Tafakuh Fiddin iaitu kita memfaqihkan diri kita dalam agama tidak terhad kepada hanya mempelajari fiqh, ilmu-ilmu fiqh ataupun bab hukum hakam semata-mata tetapi Al-Tafakuh Fiddin ia meliputi semua semua ilmu agama apa-apa ilmu-ilmu agama yang membawakan kita lebih dekat lebih hampir kepada Allah Azza wa Jal Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salam hadis yang panjang berkaitan Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi saw tentang rukun iman tentang rukun Islam tentang ihsan tentang hari-hari kiamat tentang tanda-tanda kiamat dan kemudian Nabi saw mengatakan kepada para sahabat Innahu Jibrilun ataqum yu'allimukum dinakum sesungguhnya datang itu Jibril untuk nak mengajarkan kepada kita tentang agama kita maka at-Tafakkur tidak terhad semata-mata kepada pengajian fiqh pengajian fiqh salah satu daripada tetapi yang lebih utama daripada itu iaitu apa-apa yang boleh membawa kita keselamatan diri kita di dunia dan akhirat dengan akidah yang selamat dengan amalan yang selamat dan moga-moga kita hari ini juga tergolong dalam mereka yang berusaha ataupun mereka yang cuba untuk nak tafaqquh fi din. at bermaksud berasal daripada fiqh. Fa uh, daripada faqaha ni bermaksud dari segi bahasa difaham. So kita belajar apa-apa sahaja untuk nak memahami, memahami, mempelajari agama Allah ini untuk nak memahami. Sama ada kita mempelajari benda tersebut dari sudut uh, fiqh, umpamanya subjek fiqh iaitu kita banyak mempelajari tentang hukum hakam Kerana kita ingin tahu tentang halal dan haram Dalam satu-satu amalan kita Dalam satu-satu muamalah kita Dalam apa jua kehidupan kita Begitu juga kita mempelajari dan menekuni Tentang akidah Iaitu kita akan membaiki kepercayaan kita Hati kita Keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan punca keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah bermakna kalaulah kita ini faqih dalam hukum-hakam, kita menjadi fuqaha tetapi dalam bab akidah mak kita gagal, maka itu adalah satu kegagalan. Dan kita mempelajari hadis, kita bertafaqquh dalam ilmu hadis untuk nak mengetahui atau membezakan antara hadis-hadis yang sahih, hadis yang dhaif hadis-hadis yang boleh digunakan ataupun hadis-hadis yang ditolak digunakan. Moga-moga kita akan selamat dalam amalan kita berpandukan kepada sunnah nabawiyah yang sahihah. Uh, begitu juga kita mempelajari tentang akhlak. Kerana akhlak adalah simbol kepada agama yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut al birr husnul khuluq iaitu bir kebajikan yang tinggi itu adalah husnul khuluq. Yang kita ingin bukan sekadar mereka yang faqih dalam agama Allah ini Dari sudut ilmu semata-mata Tetapi juga faqih dalam aspek akhlak, Dalam aspek muamalah kita, interaksi kita dengan manusia lain Dengan itu kita akan dapat nunjukkan kepada orang ramai Tentang nilai Islam itu sendiri <tuh> Yang bukan semata-mata terletak pada ilmu Dan agama Islam satu yang boleh kita berbangga dengan Islam, ialah Islam mengajarkan kita semua aspek kehidupan. Kalau kita tengok mana-mana agama lain, ada tak agama yang lain mengajarkan kepada kita bagaimana untuk nak bersugi ataupun menggosok gigi? Ada tak agama lain mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana untuk nak mandi? Jenis-jenis mandi sekalipun. Daripada perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar Islam menunjukkan panduan dia Yang mana Islam adalah satu komplit ataupun komprehensif bimbingan untuk manusia Yang mana kita tahu siapa yang berpegang dengan Islam Maka dia akan selamat Dan siapa yang menolak Islam Maka dia tidak selamat dan inilah semua perkara-perkara inilah yang kita cuba nak tafakkur. Kita nak cuba memahami, kita nak cuba mendalami. Kerana kesilapan yang kecil menyebabkan kita menyebabkan kerugian yang besar. Sebaliknya, dengan pengetahuan dan ilmu yang kita rasakan sedikit, kemungkinan besar kita akan mendapatkan ganjaran yang besar jika kita ikhlas kepada Allah Azza wajalla. Sebagai contoh kalau kita bersiwak, bersugi, kalau kita tak tahu Penganjuran dia dalam agama Tuntutan dia dalam agama Mungkin perkara yang sunnah sedemikian juga Hanya sebagai adat buat kita Hanya sebagai rutin harian Yang kita buat dia Tapi tak dapat pahala yang besar Sebab kita buat itu Kerana adat dan tradisi rutin kita Bukan kerana kita <coughs> Nak imtithal Li'amrillah Ataupun kita nak cuba mengikuti Apa yang Allah Azza wa Jal Ajarkan kepada kita Lalu, kalaulah kita bangun pagi, kita gusuk gigi, Tanpa ada sebarang niat, tanpa sebarang ada objektif, tanpa terlintas kepada kita, oh, masya Allah inilah sebenarnya ajaran yang Allah nak, uh, ini yang Nabi SAW ajar kepada kita. Maka, kita hanya menjadikan sepatutnya perkara-perkara yang sunnah sedemikian itu hanyalah satu adat yang kita tak dapat manfaat yang besar daripada dia. Tetapi, kalaulah kita niat, kita tahu bahawa, menjaga kebersihan mulut gigi ini adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sangat tekankan laula alasyuqqa ala ummati la amartuhum biswak kulli solat. Ya mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitahulah kalaulah tak kerana aku takut menyusahkan umat aku nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk nak bersugi ataupun gosok gigi ini pada setiap kali ketika salat Jadi dengan niat akan menyebabkan kita boleh mendapat pahala tanpa niat kemungkinan besar kita tak mendapat pahala yang kita inginkan kita bekerja seharian ada orang dia bekerja semata-mata dia nak dapat duit dia nak dapat gaji itu sahaja atau menghilangkan bosan dia tetapi ada orang bekerja kerana dia tahu ini adalah tuntutan agama yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka yang bekerja dengan hasil usaha mereka sendiri dan menjauhi daripada meminta-minta kerana itu mereka yang bekerja kerana tahu bahawa kerja mereka itu satu ibadah tidak sama dengan mereka yang bekerja semata-mata untuk memenuhkan perut sendiri kerana itulah sangat penting untuk nak kita bertafakuh di yang mana Allah sebut yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Muawiyah Ahriyat Bukhari dan Muslim mayuridillahu yang mana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa yang Allah kehendaki pada mereka itu satu kebaikan nescaya Allah akan faqihkan Allah akan dorongkan mereka untuk nak mendalami dan memahami ilmu agama dan moga-moga kita hari ini tergolong dalam mereka yang mendapat kebaikan tersebut dan insya Allah, hari ini kita akan teruskan lagi uh, dengan uh, bacaan matan hilyatul talibul ilm Uh, yang akan dibacakan oleh al-fadil al-allamah syekh Aiman. Eh, فال Bismillahirrahmanirrahim. Di mohayat peserta dengan permohonan yang tersebut. Dalam hadis tersebut terdapat penyertaan yang dimasukkan titik adalah mengenai kesimpulan dan mendapatkan maklumat uh, seperti sijil dan Dalam hal itu juga terdapat <Sípyr> penyertaan yang Ini berusaha Bercakap dengan hati, kita mahu beraksi sesuatu yang mulia. Saya perasan di muzium yang orang mula-mula, mereka tidak ada yang seramai dalam ini. Tidak saya di karya-karya mereka, tidak saya tidak cari yang lurus dan positif dalam kata Lagi? Di antara keelokan perkataan di muzium yang orang mula-mula, saat ia berkasih dalam satu majlis tapak. Sebelum ada di dalam majlis Tafakur dan berbicara tentang Al-Fucar, al serta pengambarannya, penatapannya memperhatikan sumbernya dan malincinnya. Maka saya berkata tidak ada daya yang kecuali bersama Allah. Lalu di depan Tafakur, itu ada Tafakur. Yang berfikir. Di mana Allah mengajak hambanya. Pada lagi dari satu ayat untuk berfikir secara mendalam tentang seluruh langit dan bumi dan agar setiap orang berfikir tentang dirinya sendiri. Dan yang disekelilingnya untuk membentuk kuatkan akal sehingga mampu mencapai membuat membuat keyiman. Benda dalam hubung dan hubungan itu sebabnya sudah sudah bapa ayat yang terlalu semangat. Ya selulak ayat hamil memaisir kulfi hina ismiqaih wa malaqaih oina siwa ismiqat akbar mina niwa. Mereka yang terkemaskan itu punya kuliat dalam kehidupan rumah dan masyarakat yang siangan yang mungkin dan itu juga yang ayat yang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 kerana kita faku itu asingnya Bagaimana surah Al Isa ayat 28 Aina mazahku mucikumu Walaupun tufuhi buruk jimu musyayyadah Walaupun tufuhi Khasanatunya ku Ruhani min in bidah Walaupun tufuhi Khasanatunya ku Ruhani min in bidah Kulqunum min in bidah Bama ayat Ula ilhamu Ulaayakad dengan argument atau dari dan terkir dari hamul nafsir Bagaimana disebut dalam soal Baka'ah ayat 119 Walaihata Allah atukaliyakun tuwal al-nasara Hatta taktari amilatangkul inna hudham al-hudha Walaikta ba'ata lakwa aminu ba'adan lalijakam Alhamdulillahi ma'ala kamitam ma'amir waliyu walakusir Satu lagi Wahai penontonimu Lakukanlah ta'fakur ini setiap pun, kadang-kadang debat mengenai wasi dan menjadi fakir tafsir ni rumah di kubur. dikatakan oleh para ulama hadis orang yang dapat menaikan hukum-hukum dengan adat-adatnya atau juga fakir badan di rumah seperti yang terdapat dalam istilah bahasa tadi. Baik. Masih lagi kita dalam matan tentang kepentingan Syekh Bakar Al-Zaid menekankan kita tentang kepentingan untuk nak tafaqquh fiddin. Untuk nak kita mendalami agama dalam agama Allah ini Nabi saw bahkan Allah azza wajal selalu menyuruh kita untuk nak mencari, bawa me, kata buat mencari ilmu yang tambahan yang Allah sebut dalam Quran wa Qur'ab bi zidni ilma mohonlah kepada Allah supaya Allah kurniakan kita tambahan ilmu tambahan ilmu yang mana ilmu yang bermanfaat yang Nabi saw kata mintalah, mohonlah ilmu ilmu yang bermanfaat. Dan jauhilah kita daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat Ilmu yang boleh memutaratkan kita Ilmu yang semata-mata membuang masa kita Dan Al-Quran ini kalau kita tengok Adalah wahyu Allah Satu kitab yang merupakan um, Mengandungi pelbagai mukjizat Dan pelbagai kelebihan yang Hanya mereka yang tahu tentang Pertamanya tentang bahasa Arab Dia akan faham Begitu juga siapa yang Mempelajari tafsir secara mendalam baru dia akan menampakkan kelebihan kelebihan dalam kitab Allah yang mana Allah sebut dalam Quran kitabun anzalallahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati Allah turunkan al-Quran ni sebagai satu kitab yang penuh barakah kepada kita supaya kita selalu mengkaji dia jadi al-Quran adalah satu satu benda yang satu apa kitab kalamullah yang Dituntut sangat untuk nak kita kaji Sebab itu kalau kita mempelajari tafsir Kita akan dapati bahawa Salah satu daripada perbahasan ilmu tafsir Yang dinamakan sebagai tafsir maudu'i Yang saya kira sebagai salah satu tafsir yang sangat bermanfaat Yang mana kita bukan sekadar untuk nak memahami ayat Allah itu Tapi kita nak tahu tentang satu-satu perbahasan yang disebut oleh dalam kitabullah ini secara secara kata menyeluruh pada satu tempat sebagai contoh tafsir maudu' ini ialah tafsir yang mana kita study tentang satu-satu topik satu-satu topik berdasarkan Quran itu sendiri dan mengambil kira nas-nas yang lain daripada hadis nabawi sebagai contoh dalam Quran bil mana Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin semuanya zakat itu adalah untuk nak diberikan kepada fakir dan miskin, yang mana kita kemungkinan besar kita tak tahu apa beza antara fakir dan miskin dan uh, banyak yang kita sebut fakir dan miskin dalam kepala kita, kita tahu fakir dan miskin ni fakir dan miskin lah maksudnya orang yang tak cukup duit lah, ataupun tak cukup keperluan harian dia, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul kaji, even dua perkataan yang very simple dalam Quran fakir dan miskin dan dalam hadis ada beberapa sebutkan tentang fakir dan miskin. Kita akan temui keajaiban, masya Allah, tentang kenapa hikmah Allah sebut satu ni fakir, satu ni miskin. Siapa itu fakir, siapa itu miskin, yang dituntut oleh Allah dan siapa yang lebih dituntut untuk nak diberikan zakat kepada mereka. Ada kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabawi hadis-hadis nabi berkaitan dengan fakir dan miskin. Akhirnya kita akan menjumpai Tafsir satu pemahaman Yang terperinci Tentang mafhum Fakir dan miskin Kalaulah misalnya kita tengok lagi Misalnya kalau kita buat tafsir maudui Tafsir yang berasaskan topik ni Contohnya kita kata Kita nak mengkaji tentang kisah Lembu sahaja dalam suratul baqarah Kita akan temui Pelbagai faedah yang sangat luar biasa Yang kalau kita nak faham Kita tengok Banu Israel yang mana Allah sebut dalam Quran ah uh, juzuk 1 kan. Dalam surah ke-10 kan? macam tu. Dan Allah sebut wa id qala li qaumihi ya qaum ya inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Ya Allah kata suruh Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel untuk nak menyembah baqara. Lalu mereka kata qalu attakhidhuna hu zuwa? Qala a'udhu billahi la kunu minal Bani Israil menyanggah. <coughs> Nabi Musa kata, kamu ni nak memperolok-olokkan kami ke? You think this is joke? Jadi, dia ingatkan, kenapa nak kena sembelih lembu? Kemudian, akhirnya mereka bila mana setuju, lana kemudian akhirnya mereka minta-minta, apa lagi sifat? Apa lagi uh, lembu apa? Padahal, kalaulah mereka sembelih time tu, nescaya yang lembu pun, boleh. Tetapi, suka menyusahkan banyak bertanya soalan-soalan yang akan mudarat yang Allah bagi dalam Quran ya ayat itu lah apa lah tasalu an ashya intub dalakum tasukun janganlah kamu bertanya tentang soalan-soalan yang akan memberi mudarat kepada kamu dan dalam hadis Nabi saw lain Nabi sibut inna ahlakaman kana qabla sesungguhnya Allah telah menghapuskan mereka di sebelum kamu ini antaranya disebabkan keseratus Keseretimasa ilham wahdilah firman Allah ambiyahim dan terlampau banyak mereka nak soal ni dan terlampau banyak mereka menyakahi para ambiyah mereka sebab itulah mereka musnah dan kalau kita tengok kisah Bani Israel bersama dengan lembu ini je yang menyebabkan akhirnya surah ini dinamakan sebagai surah tul Bakarah dan betapa degilnya mereka dalam hal nak bertanya tentang jenis dia nak bertanya tentang uh, warna dia semua sifat sifat dia semua kita akan temui banyak faedah-faedah yang mana kita boleh faham dan kita boleh kaitkan dengan bagaimana Banu Israel hari ini. Dan kita boleh dapat banyak manfaat daripada, daripada ayat yang mungkin setengah muka tu je. Tapi kita buat tafsir maudu'i. Tafsir maudu'i ni bukan mudah. Kena orang tu ada pengetahuan yang luas tentang Nas. Ayat-ayat yang bersangkut paut dengan itu semua ditahu dalam Quran. Begitu juga dalam hadis dia nak kena tahu apa-apa nas yang boleh membantu dia untuk nak memahami kalam Allah yang ada dalam Quran tersebut. Even kalau kita nak mencari maksud munafik, siapa itu munafiq, erti munafiq, sifat-sifat munafiq, daripada suratul munafiqun dalam Quran, kita akan temui, Masya Allah, faedah-faedah yang amazing dan kita kaitkan dengan hadis Nabi Sallallahu tentang perihal-perihal munafik pada zaman baginda kita akan kenal orang-orang munafik tu siapa dengan kaitan antara hadis dengan Quran yang mana kita dah set kita letakkan pada satu tempat itulah tadabbur al-Quran yang kita usaha untuk nak lakukan dan tafsir ini sebenarnya adalah benda-benda yang betul-betul bersangkut paut dengan Quran yang boleh buat kita faham Al-Quran itu Explanation tambahan yang lain-lain Faidah lain-lain Contohnya kita bawa faidah sains Faidah hikmah kata-kata para ulama' Yang lain, itu bukan tafsir Itu hanya sebagai faidah atau sampingan Daripada tafsir Tafsir ni cukup apa benda yang boleh buatkan kita faham terus Quran itu semua Kalau dalam Quran sebut Inna syirka ladulmun azim uh, uh, Yang uh, uh, bila mana sebut Tentang syirik ini merupakan al uh, <coughs> zalim yang musa ini cukup untuk nak menjelaskan kepada kita tentang ayat yang berada dalam lokasi yang lain alladziina amanu wa lam yalbisuu iimanahum tentang ancaman kepada Allah ancaman Allah kepada orang-orang beriman yang yang yang berkata me, me, me, menzalimi diri mereka itu sendiri dan zalim kita pun mungkin tak tahu apa erti zalim tetapi bila mana kita tahu maksud zalim kat sini ialah syirik itu ialah tafsir yang selebih-lebihnya kalau kita jumpa tentang faedah-faedah ilmiah daripada kalam ulama dari perbahasan ilmu itu dan ini perbahasan-bahasa perbahasan usul fiqh bahasan fiqh dan umpama yang kita jumpa dalam tafsir qurtubi yang banyak fokus pada aspek-aspek hukum hakam maka ianya lebih daripada sekadar tafsir ia memasukkan ilmu-ilmu fiqh dalam tu taftir-tafsir ialah apa yang cukup untuk nak kita faham tentang ayat Allah dan Quran ini satu benda yang perlu kita tadabur yang masih banyak lagi daripada rahsia-rahsia Al-Quran yang belum kita tahu yang masih belum disingkatkan Antara, antaranya tentang apa yang Allah sebut dalam quran berkaitan dengan akhir zaman yang mana akhir zaman ini mempunyai banyak ayat-ayat quran yang Allah sebut dalam quran yang sebahagiannya related dengan hadith-hadith Nabawi dan ulama' Scholars, ilmuwan Masih lagi dok berbincangkan tentang isu ini Masih lagi cuba untuk nak Menyelongkar benda ini, ada yang mungkin betul Dan ada yang mungkin kurang betul Dan ini rahsia Quran Yang kita nak cuba gali Dan benda ni kadang-kadang Very subjektif Dan kadang-kadang sangat mengelirukan Jadi kita jangan Terus menutup Kita punya akal Daripada untuk nak kita mengkaji Quran Sampaikan bila mana ada sebahagian sekolah cuba untuk nak meriletkan atau memahamkan sebahagian nas dengan apa yang mereka fahami daripada wakil ataupun realiti sekarang ni <coughs> kita terus bidah je sebab saya ambil contoh sebagai contoh akhir zaman kisah-kisah uh, akhir zaman ni sebab dia very mengelirukan mungkin ada sebahagian ustaz yang cuba nak meriletkan tentang akhir zaman ini dengan ini, dengan itu dan ini kita jangan terus kita terus uh, cerca dia ataupun kita salahkan dia contohnya kita kata ini bukan kefahaman yang betul ini merapu dan sebagainya dia mungkin tengah berusaha untuk nak memahami al Quran dan tadabur mengikut apa yang dipelajari salah atau betul itu adalah benda ilmiah yang kita boleh diskaskan dari segi uh, perbincangan diskusi ilmiah yang mana kalau kita tengok aspek ni Nabi dan para sahabat sendiri pun masa zaman tu pun masih lagi dalam keadaan yang sama-sama kita pernah dengar tentang kisah ibnu Sayyid, kan? ibnu Sayyid, ibn Said tentang seorang manusia yang disebut berbangsa Yahudi yang lahir pada zaman Nabi saw dalam keadaan Nabi dan para Sahabat pun masa itu macam suspek ini ke dajjal yang Allah sebutkan dalam Al Quran ini ke dajjal sebab rupa dia disebutkan mirip dengan Dajjal yang telah disebutkan sifatnya oleh Nabi, dalam keadaan yang mata yang sebelah macam buta, rupa paras dia, karakter dia seolah-olah macam Dajjal kan Umar bin Al-Khattab pun bersumpah dia kata, wallah dia kata, dia ni adalah fulat, adalah Dajjal yang nama sebenar kepada Ibn Said adalah uh, Safi dia kata, ini adalah Dajjal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak mengingkari pada ketika itu, dan ramai daripada para sahabat pun confused. Ingatkan ini betul-betul dajjal, tetapi macam bukan dajjal, tapi macam dajjal, macam bukan dajjal. Ada sahabat yang sampai kata ini memang dajjal, tapi Nabi kata tak. Sebab dia pun sendiri tak menafikan, mengiyakan ataupun tak. Sampaikan dalam kisah Ibn Umar bila mana ditanya kepada Ibn Suyat, dia tanya sejak bila mata engkau macam ni? Dia pun sebab aku tak tahu Dia kata mata yang ada kat kepala Kamu sini kamu tak tahu Sebab maksudnya dia nafikan benda Dia dia menyiakan puidak Dan sebagai riwayat Mengatakan bahawa dia uh, Mempunyai anak Sedangkan Dajjal yang sebenar tak ada, tak ada warisnya Dia boleh masuk Mekah Ada sebagai riwayat dia masuk Madinah Jadi orang pun confuse kalau Dajjal Yang Nabi SAW sabda kan macam mana dia boleh masuk ke Mekah Dan Madinah dia boleh masuk Mekah dan Madinah dan anak dia pula, Amarah bin Safi, adalah salah seorang daripada yang guru yang sangat dimuliakan oleh Imam Malik Rahimahullah. Seorang apa, ulama yang fiqah, yang sezaman dengan Sa'id bin Musayyib. Jadi, aspek-aspek akhir zaman ini pun, benda yang masih lagi menjadi penelitian para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka pun mungkin sedikit confused dalam hal tersebut. Maka kita hari ini pun mestilah, akan lebih confused dengan pelbagai wakit realiti suasana yang kita lihat hari ini yang pasti akan buat kita kabur. Sebab tu kita jangan terlampau berkeras dalam hal ni sampai kita menolak. Melainkan pentakwilan tersebut menolak hadith-hadith yang sahih. Menolak Al-Quran yang nyata. Tetapi kalau tersilap dalam istimbab tersilap dalam berijtihad merilikkan dini dengan dini, merilihatkan sejarah itu dan ini fakta ada kesilapan sikit maka itu kita diskaskan dari sudut ilmiah. Tak perlu kita nak mencaci ke tahap dahsyat selagi mana dia bukan adalah kepala mubtadi yang besar. Dan uh, macam contoh baru-baru ni saya baca ramai orang kritik Ustaz Auni kan. Uh, ya mungkin kalau ada dari segi fakta, mungkin kita boleh bincangkan. Kalau kita nak kritik, kita kita bincangkan dari sudut tu. Uh, tapi jangan kita lupa Kata ibnu Sirin, kalau tak salah saya mengatakan, kalau kita menyebut keburukan seseorang, maka menjadi satu kezaliman kalau kita tak sebut kebaikannya. At least antara kebaikan beliau yang kita lihat, yang saya sendiri nampak, yang boleh menjadi contoh ikutan kepada kita, ialah seorang yang study very very well prepared untuk apa yang dia nak dia nak dia nak sampaikan. Dia bukan jenis orang yang melepaskan batuk di tangga yang asalkan ceramah sudah habis tak di study, dicuba usaha nak nak remember, di usaha untuk nak nak nak kaji benda tu. Tetapi fakto alhaq, kebenaran ataupun kesilapan itu terdedah pada semua orang. Yang mana ini diskusi ilmiah yang sepatutnya kita rancakkan lagi. Yang kita seronok untuk nak berbahaskan. Kalau kita nak menyanggah apa yang disebut, kita bahaskan sebagai ilmiah dan kita masih lagi sama-sama. Tak tahulah, mungkin apa yang disebut tu ada sedikit kebenaran mungkin ada separuh kebenarannya yang kita boleh dapat manfaat dan faedah daripada dia kalau tak betul maka biasa itu adalah qadiyah ilmu yang mana uh, semua orang terdedah kepada kebenaran dan kesilapan uh, ini antara benda yang perlu kita kita buat ialah tadabbur al-Quran dan uh, mentadabbur al-Quran ini penting sebab berbeza dengan hadis nabawi sallallahu alaihi wasallam Ya man Nabi SAW dah sebut dalam hadis Nafar Allahumma raaan Samaa makalati, fafi fahafizhaa, wa waa'haa, wa, wa adhaa kama Samaa, farbhamil fikh liya sabi fakih, warbhamil fikh ila man huwa afqah minhu. Ya man Nabi SAW sebut tentang keutamaan mereka yang menghafal hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia menyampaikan dalam keadaan dia sendiri tak berapa faham dengan hadis tu, mungkin orang yang disampaikan itu lebih memahami daripada dia dan hadis nabi sallallahu uh, alaihi wasallam bezanya dengan al-Quran yang merupakan kedudunya merupakan wahyu tetapi al-Quran merupakan kalamullah yang tak boleh diubah yang tak boleh di, di, di, di, kita sebut dengan dengan makna ataupun kita ubah lafaz-lafaz dia kalau Allah dah sebut dalam Al Quran ghairul maghdubi alaihim maka itulah yang kita sebut kita tak boleh ejas-ejas perkataan tersebut uh, supaya sesuai dengan dengan uh, makna dia berbeza dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para perawi boleh menyampaikan hadis itu dengan beberapa lafaz dengan syarat makna dia tidak berubah dengan syarat mereka sendiri faham tentang hadis yang mereka sampaikan dan kemudian tentang tafaqquh fid din uh, tafaqquh fid din yang, yang yang mana kita nak mencari lagi dalam dalam bab ini ialah dalam Quran ni banyak menyebut tentang uh, Yang yang para ulama' banyak istimbak daripada Quran Kadang-kadang macam kita tertanyakan Dalam isu hari tu Yang mana tentang isu bin-bin ni kan Kenapa disebut tak boleh lebih daripada 6 bulan 6 bulan Mana datang 6 bulan tu Tetapi sebenarnya kita tengok Ialah berdasarkan daripada ayat Quran sendiri Walaupun tak ada disebutkan secara nasi Jelas tentang 6 bulan tersebut tetapi Allah sebut dalam misalnya suratul Ahqaf ketika mana Allah mewasiatkan kepada kita untuk nak berbuat baik pada ibu bapa kita antaranya Allah sebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 tentang ibu kita yang membawa kita dalam keadaan mengandung dan dan menyusukan kita 30 bulan dan kemudian dalam uh, dalam ayat yang lain Allah sebut wa fisaluhu fi amain yang mana seorang anak itu Akan putus susunya Dalam masa 2 tahun Jadi 30 bulan dengan 2 tahun 2 tahun 24 bulan Jadi 30 Yang mana Allah sebut Mengandung dan menyusu Itu 30 bulan 2 tahun 24 bulan 30 tolak 24 sama dengan 6 bulan Jadi kat situ kita boleh tahu Tentang umur yang paling minimum Untuk seseorang tu diiktiraf Uh, dalam kandungan tersebut ialah sebanyak 6 bulan. Dan banyak lagi dalam tempat-tempat al-Quran Al yang lain yang yang yang boleh kita ambil dapat banyak faedah dan tafaqquh dan tafakkur ini satu benda yang sangat dituntut. At-tafakur berbeza. Tafakkur iaitu kita berfikir. Kita cuba cari idea. Kita berjalan di muka bumi Allah ini Allah pun sekata afala taqilun Kenapa mereka ini tidak memikirkan? Dalam Al-Quran, banyak terlampau banyak ayat-ayat yang Allah perintahkan kepada kita supaya kita tafakkur. Kita memikirkan. Memikirkan kebesaran Allah. Memikirkan tentang ciptaan alam semesta. Memikirkan tentang kita sendiri. Tentang ciptaan kita sendiri. Banyak. Berpuluh-puluh ayat lah. Yang Allah sebut dengan pelbagai lafaz. Afala tatafakkarun. Afala yatathakkarun. Fahal min muddakir. Afala afala macam-macam lafaz yang Allah sebut dalam pelbagai ayat supaya kita merenung, kita berfikir, kita memperingati ini adalah tafakkur penting untuk nak kita sentiasa bermuhasabah itu yang penting kita muhasabah ini sebahagian daripada tafakkur kita memikirkan apa salah silap kita hari ini kalau hari ini sebelum kita tidur apa yang kita buat hari ini salah oh, aku hari ini ada uh, kutuk seorang tu kita berazam esoknya kita nak kurangkan Mungkin uh, Setadi kita kutuk orang kau-kau punya 2-3 orang uh, Esok kita nak kutuk seorang je dulu uh, Contoh lah Beransur-ansur Sebab manusia Manusia dengan maksiat ni susah nak berpisah Maksiat ni adalah ketagihan Yang seakan Ketagihan seorang tu terhadap arak Ataupun rokok Kalau dia meninggalkan terus maksiat tu tak ramai orang boleh tinggalkan terus maksiat tu Macam mana tak ramai orang boleh terus tinggalkan dadah Terui Mesti kena berperingkat Sebab benda tu dosa kita ni Dengan kita dah sebati lama lah Daripada sejak kita balik lagi Maybe sebelum balik pun Kita dah terbiasa dengan maksiat dan dosa yang buat kita susah nak nak, nak tinggalkan Dan uh, petunjuk agama ini Melarang kita daripada kita mm, Terlalu syadid dalam agama Terlalu syadid dalam agama walan yushaddid din ahad illa galabah dalam hadis riwayat bukhari nabi bagi tahu tak akan berjaya seorang yang mana akan cuba mempush diri mereka ini selalu keluar daripada limit mereka sebab kita akan feel dan kita akan gagal dan ketika mana Allah menurunkan tentang perintah mengharamkan arak pada para sahabat radhiyallahu anhum pun Allah turunkan secara berperingkat-peringkat Allah mula-mula tak bagi orang kata sebut tentang manfaat mudaratnya yang besar, dosanya dan masa tu mungkin sebahagian daripada sahabat dah kurangkan dan sebahagian mereka telah mengurangkan kadar mereka minum sehari mungkin sehari minum dua tiga butul mungkin sehari, kali ni dengan ayat ini ada yang minum sebutul sehari masih lagi, ini hikmah daripada syarak, mesti semua benda kita buat ni secara berperingkat, dan kemudian Allah wakitullah taqrabussalat wa antum sukara Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk Maka kita kena fikir Oh kalau aku minum 20 minit lagi nak solat. So kalau aku minum sekarang aku akan mabuk Nantilah aku minum lepas solat. Eh kalau nak minum lepas solat, Kejap lagi maghrib nak kekisya Eh sejam sempat ke aku hilang mabuk Membuatkan kita tangguh lagi Mungkinlah tak takpelah nanti sebelum tidur Jadi daripada kita asyik duk minum Akan jadikan minum tu sikit-sikit-sikit Sampailah bila mana Allah tengok para sahabat dah boleh kontrol diri dia. Dah boleh pegang, dah boleh jaga hawa nafsu dia, maka Allah pun totally sebut innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Allah bagi tahu tentang arak ini sebahagian daripada najis yang mana Allah perintahkan supaya kita jauh. Dan uh, apa yang kita sebut tadi ya, sebelum ha, saya senteng kita selalu merewang terlupa. Jadi a uh, Allah sebenarnya bagi tahu kat kita kelebihan orang yang tafakuh. Tafakuh ni lebih daripada tafakuh. Yaitu tafakuh ni kita berfikir, tafakuh ni kita nak cuba faham apa yang kita fikirkan tu. Apa istimbab, apa faedah, apa intipati yang kita boleh dapat daripada kita punya idea dan pemikiran pada hari itu. Tak semestinya apa yang kita fikirkan tu bagus. Banyak benda hari ini yang kita fikirkan semua benda-benda yang mengarut. Tetapi, kadang-kadang ada benda yang kita fikirkan tetapi kita boleh cuba mencari faedah dan tafakkuh dalam perkara tersebut. Sebab tu Allah sebut ful hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkaru? Adakah sama dengan orang buta yang pekak ni dengan orang-orang yang melihat? Maksudnya orang yang sengaja membutakan mata dia. Dia, dia. dia baca Quran tapi dia membutakan mata dan telinga dia daripada untuk nak ambil faedah daripada Quran tersebut. Sama tak dengan orang yang celik yang betul-betul macam orang yang celik yang nampak jalan ni, bila dibaca dia nampak jalan ni, tidakkah mereka memikirkan? Uh, jadi, ini benda yang uh, perlu kita tekankan. Dan tafakuh ini lebih afdal daripada kita melakukan amalan-amalan sunnat nawafin. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadith 2, Abu Dawud, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِكَ فَضْلِ قَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِمِ yang mana Nabi umpamakan orang-orang yang berilmu ini Kelebihan di lebih daripada orang-orang yang abid semata-mata Orang yang abid ni orang yang banyak menyibukkan diri dengan amat-amalan sunat ni Beza dia macam mana cahaya dan purnama Berbanding cahaya-cahaya bintang yang lain Yang kecil-kecil tu Dan sebab itu disebutkan oleh Syekh Taimin tentang kisah Bagaimana Al-Imam Musyafiq Rahimahullah Ketika mana dia bertandang Bertandang bertamu di rumah Al-Imam Ahmad Imam Ahmad ni adalah murid kesayangan Imam Musyafiq dan Imam Syafi'i adalah murid, kesayang, guru kesayangan kepada Al Imam Ahmad. Sampai ke Imam Ahmad, dia kata, aku berdoa kepada Allah. Dah bertahun-tahun lamanya aku doa kepada Allah. Kepada Syafi'i. Maksudnya, Imam Ahmad sangat sayang kepada Syafi'i. Sangat hormat kepada Imam Syafi'i. Sampai dia tak pernah lupakan doa dia. Kepada Al Imam Syafi'i rahimahullah disangat menyanjung Imam Syafiq rahimahullah. Orang tahu siapa Imam Shafi'i Sampai Imam Shafi'i masa mana bertandang ke rumah Imam Ahmad keluarga dia pun macam menanti-nanti, eh ini Imam besar, ini ulama besar bertandang kat rumah kita, semua excited semua nak tahu tentang apa rahsia Imam Shafi'i ni ini peluang ni, masa dia datang ke rumah kemudian mereka menjamu Imam Shafi'i bagi makan sedap-sedap tiba-tiba Imam Syafi'i kan, lahap habis macam kita punya sifat lah tapi berbeza sebab kita makan ni sebab memang nafsu syahwat kita memang suka makan perut kita sangat besar sampai kan kita kena penuhkan jadi al Imam Syafi'i makan sampai habis-habis terkejut eh orang ni macam badan pun saiz biasa keremping tapi makan banyak yang mereka tahu hadis Nabi SAW hasbu ibni adam uh Luqaymat. yang mana nabi sallallahu kata memadai bagi orang-orang islam ni ialah dengan beberapa suapan yuqin nasul bahu yang cukup untuk buatkan dia bertenaga je maksudnya jangan over makan makan yang mana boleh bagi dia cukup-cukup tenaga fa in uh, kana la kalau tak ada kata jalan lain dia kena makan juga maka biarkan ta'am thulutsut ta'am maksudnya biarkan satu satu bahagian untuk li ta'amihi wa thuluthu li sharabihi satu pertiga lagi untuk air satu pertiga lagi untuk nafas supaya kita at least jangan makan penuh sampai kita susah nak bernafas <coughs> tapi kalau perlu makan satu pertiga itu yang nabi sallallahu anjurkan sunnah kita dalam makanan tapi imam syafi'i bag habis bandul orang bagi orang bagi orang arab kalau muliakan tetamu dahsyat dia bukan macam kita orang uh, tetamu datang kita bagi goreng pisang ataupun paling-paling letak keripik atau tu gula-gula uh, uh, ke yang murah-murah yang senang-senang orang ambil ni lah yang kita tak payah susah payah dia orang kan buat gila-gila even sampai ke zaman sekarang saya kalau dekat Arab takut orang nak pergi rumah dia kita dilema kita pergi dua orang dihidang macam sepuluh orang lepas dipaksa kita habis kan uh, itu kita pun sebesalah antara membazirkan makanan dan antara kita nak menjaga hati tuan rumah yang dah serve baik-baik banyak tapi kita mustahil nak habis kan kadang-kadang kita dua orang pergi tapi sebab kita sahabat baik dia sembelih saya kau letak kat atas no. takkan kita nak makan semua ni memang mustahil lah nak habis kita dah habis makan nah ambil lagi tambah lagi tambah lagi dia paksa yang kita makan sampai kan kita serba salah nak, nak menolak kan. tapi kita tahu kita takkan habis uh, kemudian itu yang Imam Syafi'i dijamu dan dihabiskan Dan malam family Imam Muhammad ni masih ternanti nanti Mungkin dini jenis qiyamul lail ni. Kita nak tahu. Imam Syafi'i ni mesti ulama takkan tak qiyamul lail. Mestilah solat malam, mestilah ambil wudu. Jadi dia orang ni akan sediakan, dia akan sediakan bekas untuk uh, entar nak ambil wudu. Bila sebut tentang bekas ambil wudu, uh, saya teringat uh, masya-Allah baru ni saya baru balik daripada Oman. Uh, jemputan daripada community kat sana dan masya Allah layanan mereka terhadap kita tu uh, satu benda yang baru yang saya tengok masya Allah kita bermalam kat rumah dia uh, sampaikan dekat bilik tu dia letak surat welcome tu, selamat datang Ustaz Kamilin, uh, semoga Allah berhormati. ada few-few ayat yang cantik sampai uh, dia kata terima kasih kerana macam bertandang menguji rumah dia pas bawah sekali, yang paling penting sekali lah, password wifi Uh, <laughs> jadi Saya pun tengok uy, Masya Allah Presentation dia Dahsyat Kita kata Tak pernah kita pergi rumah orang Sampai orang buat surat Welcome password jenis ni sekali ditunjukkan Tenang hati kita ada password Dan uh, Amazing Maksudnya disediakan Siap atas, Dekat dalam bilik tu diletak buah Dia letak kacang Dia tahu agaknya saya suka kacang Lepas tu dia letak buah Dengan Segala air panasnya Air sejuknya Semua ada kat situ Uh, macam tak nak bagi kita keluar bilik lah. dan memang masa tu memang sedap sekali duduk bilik lah. bantal ada okey. itu itu apa yang disediakan, jadi tengok, tengok Imam uh, Syafi'i tak ada sentuh pun benda, dia pun keluar uh, bila sampai subuh, tiba-tiba dia keluar tak sentuh pun air buduk dia kata apa hal Syafi'i ni, tak nampak pun dia bangun malam, dia macam duduk bilik dia je, macam baring, tak ada bunyi pun solat ke zikir ke mengaji ke tak ada boleh ditipu dia keluar pergi solat mana mana wudu. Ha, orang pun mula question. Inikah the legendary Syafi'i yang, yang dia dengar. Jadi Imam Ahmad pun macam tak tahu juga nak, nak nak nak macam mana nak defend. Jadi dia pun pergi tanya Imam Syafi'i. Dia tanya family aku tanya lah Dia kata kenapa? Uh, dia orang menanti ingat kamu rajin solat malam, bangun malam. Dia kata, "Tak, aku sebenarnya tengah uh, tafakkur." Aku tengah memikirkan tentang faedah daripada hadis Nabi SAW dan memikirkan tentang faedah-faedah Tafakur tentang hadis Nabi ini lebih mulia daripada aku tahajud ataupun aku bermalam untuk bangun solat malam. Uh, oh hadis apa? Imam Syafi'i sebut tentang hadis yang hadis Anas yang basic tu, yang simple tu. Hadis Bukhari tu kot. Uh, yang uh, uh, yang Nabi SAW Alaihi siapa adik kepada Anas budak masa tu? Uh, ya Abu Umar ke? Nurair uh, ni adalah burung kepada adik kepada Anas tu, jadi burung dia mati, dia kecewa dia menangis, anak-anak kita kan, kalau disayang kucing, kucing dia mati menangis burung mati menangis, Nabi-Nabi datang bergurau, boleh tahan kasar maksudnya, burung tu dah mati tapi Nabi buat-buat tanya apa khabar, maksudnya benda yang Nurair tu buat, padahal burung tu dah mati jadi kat sini, ya hadis yang begitu pendek ni Imam Syafiq Rahimahullah istimbal yang sebahagian riwayat menyebut lebih daripada seratus faedah. Apa faedah ni? Banyak macam-macam faedah. Antaranya tentang kelebihan memberi kuniah antaranya tentang uh, bagaimana so, uh, keramahan seorang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi banyapa, antaranya uh, keharusan membela buruk antaranya, antaranya, antara, antara banyak faedah-faedah daripada hadith tersebutnya, Imam Syafi'i cuba nak keluarkan istimbak, tafakuh nak cuba memahami hadis tersebut dengan sebaik-baiknya maka itu adalah, oh barulah dia kata, oh mashaAllah maksudnya Imam Syafi'i tahu itu lebih baik daripada dia Qiyamul Laid, dan kemudian Kenapa pergi solat dalam keadaan tak ada wuduk? Dia kata memanglah sebab aku tak tidur malam dan tak batal wuduk dia. Maka dia tak perlulah ambil wuduk lagi. Uh, maka itu antara kelebihan tafakkur dan uh, tafakuh fiddin yang perlu kita uh, ambil faedah dan istimbab. Okay, boleh baca. Ustaz diiran bagi menyelesaikan permasalahan perakaunan tersebut dengan melibatkan bagi kaedah perusuh dan lebih-lebih lagi dengan menggunakan kaedah dan aturan. Secara amnya, kebanyakan periksa tip permasalahan jenis akruan dan ditetapkan ia kaedah kaedah after book untuk yang sudah baku seperti kaedah masalah kaedah jika pun mudarat dan nilai kesediaan dan mencapai adalah lucu terhadap Okey. Ini satu lagi pesanan <coughs> iaitu seorang talibul ilm antara cara untuk nak kita bertafaqquh dalam agama dalam ilmu agama ini <coughs> kita belajar tentang kaedah-kaedah ataupun dawabit dalam agama ni. Apa beza antara kaedah dan dawabit? Beza dia kaedah ni lebih luas daripada dawabit. Dawabit ni dia hanya khas kepada masalah-masalah yang tertentu. Kaedah ni lebih luas sebenarnya. Sebagai contoh saya ambil katakan kaedah dalam agama ni al-yaqin la yuzalu bi Keyakinan itu tak boleh dihilangkan dengan wasangka ataupun syak wasangka. Syak ni semata-mata. Jadi kita tahu ini kaedah dia. Dan kita tahu antara hadis yang diambil istimbak bagaimana kaedah ni keluar sebab kaedah-kaedah -ka yang ulama usul ni sebut dia mesti berdasarkan kepada dalil. Dan antara ke, dalil yang dia ambil daripada kaedah ini ialah tentang hadis lelaki yang kentut masuk solat dia. Kemudian Nabi tanya kenapa kamu beredar Dia kata <coughs> Kuasa macam kentut. S so, Nabi kata janganlah kamu beredar selagi mana hatta tasma'u sautan atau tajiduriha. Sampailah kamu betul-betul dengar suara tu, prot ataupun <coughs> kamu bau. Maka kat sini kaedah yang ulama istimbak daripada hadis ni Keyakinan jangan dihilang Tak boleh dipadamkan dengan syak Jadi kita belajar hadis ni Dan kita tahu kaedah ni Dia kena gerakkan otak dia Untuk nak relatekan Apa lagi contoh-contoh lain Yang kita boleh relatekan dengan hadis ni Dan kaedah ni Kalau orang tu berjalan Tiba-tiba dia rasa macam ada air menitik dekat, dekat baju dia Dia tengok entah Macam bukan tahi, Tapi macam air Air ke? Air kencing burung ke? Ataupun air biasa ke tak? Air menitik daripada daun Kita tak tahu Jadi adakah dalam keadaan ni Kita nak teruskan je Buat tak tahu Ataupun kita nak Tukar baju Ataupun kita basuh ke sandun Tahun ni Gerakkan otak dia Untuk nak Cuba relatekan Isu-isu macam ni Dan orang yang salat Kalau orang tu salat Adakah Dia ragu-ragu Aku dah solat tadi ke belum? Dia kena solat ataupun tak? Sebab apa? Kalau dia kena solat sebab apa? Macam mana dia nak relatekan antara solat dan begitu juga dengan hadis dan kaedah ni. Suami isteri bergaduh. Tiba-tiba mengeluarkan satu ucapan yang dia orang pun confuse. Ni cerai ke tak cerai? So ini dah cerai ke belum cerai? Ha, kena <laughs> Masya-Allah kata dahsyat laju. Maksudnya kita kena kita kena faham kita letakkan asas kaedah, dalil dan kemudian kita relatekan banyak contoh-contoh hari ini. Kadang-kadang student yang tak faham, dia, so, con, dia bawa contoh-contoh yang sama. Yang semuanya bergalik kepada asal yang satu, kaedah yang sama. Tetapi sebabkan dia tak faham betul-betul gambaran masalah, maka dia tak dapat nak relatekan. Kalau babit, babit ni adalah guideline pada isu-isu tertentu macam sebagai contoh khas tentang dabit kita nak menggunakan bekas-bekas orang musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila mana ditanya oleh soalan sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani inna bi'ard qawm min ahli kitab afana'kulu min aniyatihim ya, dalam riwayat yang lain mereka ini uh, yatbakhuna fiha al-khamr wal khinzir yang mereka ini menggunakan periuk-periuk bekas-bekas mereka ini dengan arak dan Prizi boleh tak kami makan daripada daripada bekas makanan ataupun minuman tersebut? Maka Nabi Sallallahu sebutkan hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi dia guide. So kita nak zabit ni di berkaitan khas dengan satu-satu masalah. Begitu juga apa hukum kita memakan binatang yang ada apa guideline kita nak makan binatang yang bangkai. Binatang yang dah mati. Apa guideline dia? Sumsi ada kaedah dia ada dia punya dalil yang antara hadis ni Nabi bagi tahu uhil maitatan aku dihalalkan kepada kami ini dua jenis bangkai jadi kita kena tahu apa jenis bangkai di tabib ni di khas kepada satu-satu masalah dan uh, kalau kaedah ni benar lebih umum yang lebih luas bila mana uh, dalam kaedah menyebut la darara wala dirar tak boleh kita nak memberi mudarat kepada seseorang disebabkan ayat yang Allah SWT ada sebut antaranya wala taqtulu anfusakum janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri jadi, apa-apa yang membawa kita ke arah tu, yang boleh memusnahkan diri kita sendiri, contoh-contoh tu, masuk dalam kaedah yang ni. Antaranya, merokok, umpamanya kan. Merokok ni mungkin pada awal-awal zaman keluarnya dulu rokok ni, mungkin orang masih confused lagi. Ini baik ke? Ini tak baik? Mungkin ke dia ni macam orang orang pun confused. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan kajian-kajian yang -kajian dah dilakukan, memang tak ada syak bahawa rokok ini memutaratkan kita. Sama ada orang tu survive sekejap ataupun mungkin Allah survivekan dia sikit lagi dan uh, kemudian kalau kita tengok memang tak boleh disangka lagi fakta ilmiah dan sains bahawa rokok ini sememangnya memberi mutarat kepada kesihatan kita. Maka kerana itu para ulama haramkan berdasarkan kepada tegahan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut uh, antaranya dalam hadis la darara wala dirar termasuklah kenapa dia diharamkan kerana dia memberi mudarat kepada ramai wali. Orang sedut asap yang kita duk rokok sebelah tu. Hari ni kita masuk kedai makan, bawa baby, orang selamba je merokok macam tu je, tak ada apa perasaan Langsung lah, boleh memudaratkan anak-anak kecil kita, memudaratkan kita yang duk bau, yang sekarang ni pun orang duk isap vape hembus, diingatkan macam sedap je bawa strawberry dia tu kan? cuba kita ambil minum air strawberry hembus balik kat muka dia dia pun marah ha, jadi banyak kita kena relate kan misal-misal ni kepada kaedah ni akan membuatkan kita faqih kita akan lebih memahami agama Allah ini dan kemudian antaranya Syirbakar menyebut tentang uh, misalnya kaedah seperti mencegah ke uh, mudaratan dan <coughs> kaedah mencegah kemudaratan ni boleh diambil juga daripada hadis-hadis nabi berkaitan tentang puasa. Misalnya, Allah sebut dalam Quran siapa yang faham yang bermusafir tu kan. Famankan minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Antara siapa yang sakit atau bermusafir maka dia boleh berpuasa pada di hari yang lain. Maka musafir itu diberi rukhsah untuk nak untuk nak tidak berpuasa. Jadi orang pun tertanya-tanya mana lebih baik masa Ramadan ketika di travel dia puasa ataupun tak puasa. Sama ulama kata puasa itu lebih baik bagi dia. Sebahagian ulama faham bahawa tak berpuasa itu lebih baik bagi dia. Sebabkan dalam hadis ibn Umar Inna Allaha yuhibbu Allah Taala nisma ini menyukai hambanya anta taruqasahu kama yuhibbu anta ta'azaimu. Yang mana Allah suka kepada seorang ni Bila mana dia melakukan Perkara-perkara rukhsah itu Lebih daripada dia melakukan uh, Macam mana dia suka melakukan Azaim ni Amalan-amalan yang fardu ni Jadi orang yang uh, Cumanya dia ada rukhsah Rukhsah ni Diberi kelonggaran Tetapi sam ulama mengatakan Tak boleh berpuasa Jika puasa tersebut Boleh memberi mudarat kepada dia Sebagai contoh Kalau kita bersenuh mungkin banyak perbezaan musafir pada zaman dulu dengan musafir pada zaman sekarang ha, ini kalau kita musafir pun tak ada apa pun tak ada hal tetapi musafir pada zaman dulu mungkin habis air mungkin kehabisan makanan buatkan diorang tak dapat berbuka tak dapat nak bersahur dengan baik sebab itu Nabi SAW bila mana melihat ada sahabat yang jatuh, yang collapse sampaikan dia nak cuba nak berpuasa Nabi beritahu la'isa minal bir asiyamu fissafar Bukanlah daripada satu ketaatan itu orang yang berpuasa ketika dia mempunyai syafiq. Dan Nabi tengok sahabat lain pun yang dalam keadaan yang susah payah. Nabi kata, Ula ikal usah. Mereka itu orang yang mengingkari. Maksudnya, menyalahi perintah Allah. Jadi, ulama' memahami hadith-hadith ini, dia melihat kita boleh keluarkan guide yang mana kaedah menyebut, itu yang dikeluarkan bahawa, kalaulah sesuatu itu boleh mendatangkan mudarat. Maka kita perlu tolak kemudaratan tersebut Maka dalam kes yang memang boleh memberi mudarat kepada orang tu Ataupun dikuatiri dia akan mendapat mudarat hasil berdiri puasa masa dia musafir, Maka lebih baik bagi dia untuk nak berbuka Tetapi bagi orang yang tidak mendapat Ataupun tidak menemui kemudaratan ini Maka sebaiknya untuk diteruskan dia berpuasa Dan kemudian antara yang disebutkan lagi tentang Litaisir Antara kaedah dalam agama ini Ialah untuk Nak uh, Mendari Mendapatkan kemudahan Agama ini kita tahu mudah Yang Allah sebut dalam Quran Yuridullahu bikumul yusra Walah yuridu bikumul al usra Allah menghendaki pada kita ni Dalam agama kita ni Kesenangan Allah tak mahu benda-benda yang susah Sebab itulah Nabi Muhammad S.A.W sebut lagi dalam hadith Bukhari Inna dina yusrun Sesungguhnya agama Allah ini mudah wala yushadad din ahadun illa galaba dan tidaklah orang yang syadid pada diri dia melainkan dia akan tewas dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarohuma maksudnya Nabi sallallahu alaihi Aisyah bagi tahu Nabi sallallahu tidak diberi pilihan of course dalam perkara-perkara yang taat kepada Allah ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pilih yang paling mudah jadi, ramai talibun ilm bila mana dia lalu kepada hadis-hadis ini dia confused. Antara agama Allah ini mudah dan antara tatabbu'urruhas antara orang yang dicela kerana mencari-cari rukhsah ataupun kesenangan dalam beragama. Dia confused. Ini hadis kata agama ini mudah Nabi suka buat benda mudah tetapi ada pula celaan bagi orang-orang yang suka mencari-cari tatabbu'urruhas ni so macam nak faham tak ada cara lain melainkan nak faham melainkan kita <coughs> kita cuba belajar kita faham apa yang dimaksudkan senang dalam agama ini dan apa yang dicela dalam agama bila mana seorang tu tetap berorokhas tetap berorokhas secara kesimpulan ialah orang-orang yang kerja dia dia memilih kesenangan semata-mata kerana nafsu syahwat dia bukan kerana kebenaran semata-mata tetapi dia nak mencari pendapat-pendapat yang pelik-pelik even asalkan ada pendapat, dia ambil sebab kalau kita nak kira dalam agama ni dalam hukum hakam ni pendapat ulama' ni, akual ulama' ni sometimes tak terhitung banyak dia tetapi orang ni selagi mana ada ruang kat situ kalaulah kalau dia tengok oh, ha, ada orang, ada some scholar kata perempuan tak wajib pakai tuduh ha, ni khilaf, benar-benar ni khilaf jadi jangan kamu sanggahi aku ya sebab ini ulama juga sebut sampai macam tu itu yang dicela. Sebab itu imam Syafi'i rahimahullah dipesan disebut idha hara amruka fi ma'na ya ini wala tadrim al-khataab wa oh, mal khata wa as-sawab fakhalif khawaaka fa innal uh, fa innal Yang Imam Syafi'i sebut kalaulah kamu confuse antara dua perkara. Ni ni ke yani Imam Shafi bagi tahu fakhalif hawak. Kita jangan buat benda yang hawa nafsu kita tu cenderung nak buat. Kerana kebiasaannya orang-orang yang memilih kerana hawa nafsu dia, dia akan terjebak dalam perkara, perkara yang boleh yang yang banyak problem lah kemudiannya. Jadi kita tengok antara ini antara ini, halal ke haram. Tetapi kalau nafsu kita kata nak yang B, maka kita jangan pilih B. Kita ambil A. Pertamanya sebagai langkah kita berjaga-jaga. Sebagai langkah kita mengelakkan perkara-perkara yang sama-sama. Yang mana Nabi SAW sebut wa bainahuma innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. La ya'lamuhunna ya ghayrun minan nas, wa 'irdih. Yang mana Nabi kata benda yang halal jelas, benda yang haram jelas. Dan antara keduanya ada benda sama-sama yang kita tak tahu. Maka kalau kita boleh, itulah penggara syubhat. Nabi kata kalau kita boleh tinggalkan benda-benda yang sama-sama buat kita tu, maka kita telah menjaga agama kita. Kita telah menjaga hubungan kita dengan Allah begitu juga dengan hubungan kita dengan manusia yang lain. Sambung? Satu lagi. Demikianlah kamu telah diberi petunjuk untuk kebaikan tu. Maka ini dapat sehat-sehat dan kamu bertepakur sebagaimana yang telah disebutkan dalam nasional ini. Melihat apa yang terkandung dalam kebutuhan tempoh cairan dan memperhatikan maklumat secara yang setelah kamu tidak mengambil ini, maka waktumu pada sesia dan kamu pantas untuk risiko jahil. Ciri ini dapat memberimu perbezaan yang mendalam dan standard yang mendalam terhadap kemahupuan untuk mengeluarkan hukum. Maka, fakih adalah orang yang ketika dihadapi satu masalah yang tidak ada dalam nasional dan ia mampu mengambil hukum darinas untuk masalah tersebut Sedangkan Alim Al-Arab ni orang yang meskipun tidak dapat menimbulkan bahagian-bahagian dan jajan-jajan bahagian Alim tapi dengan kemampuan al dia ni dapat melihat kepada kitab Allah dan menggunakan rahsia ilmu dan aspek-aspek ni yang tersembunyi dalam kitab rumah dan jika ia menulis atau berkutbah, dia dapat menyusupkan untuk pun susunannya yang bagus demikian juga pada seluruh ilmu yang lainnya Baik, sebelum itu uh, antara yang disebutkan Syekh Bakar tadi juga kita tahu kita kena belajar tentang salah satu daripada kaedah dalam agama ini ialah Sadduh Zara'i Sadduh Zara'i ini ialah kita mencegah satu perkara yang membawa kita kepada perkara yang haram walaupun asalnya benda tersebut halal dan asal kepada kaedah ini Allah sebut dalam Quran وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْهِ Janganlah kamu cela Tuhan orang lain Dan kalaulah celaan tersebut boleh menyebabkan mereka ini Mencela balik Tuhan kamu Mencela Tuhan Tuhan pihak lain ini Boleh jadi diperlukan Dalam situasi kita belajar tentang Tauhid Kita perlu nak menyentuh tentang aspek ketuhanan Allah Lalu kita sebut contohnya Tuhan-Tuhan berhala ini pekak Tuan-tuan berhala ini tidak mendengar sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebut pada orang-orang yang mengikari dia, ayah dia, pada raja tu. Jadi tetapi Allah bagi tahu, kalaulah perkara tersebut boleh menimbulkan kerosakan yang lebih besar, walaupun asalnya benda tu halal, Jauhkan Elakkan. Saddudz zara'i ialah kita cuba mengelakkan mafsadah, kerosakan yang lebih besar. Dan uh, ini something yang very important Untuk kita nak fakih Untuk nak kita betul-betul faham Dalam konteks ni Banyak orang menyangka Kalaulah benda ni betul Hak Kita terus buat Kemudian Siapa yang tak bersetujuan kita Terus kita kata ni ahli baltin Maka ni satu kesalahan Sebab Kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan satu perkara Yang hak itu Kerana kita melihat Kalaulah kita buat dia Dia akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar ia akan menimbulkan fitnah huru-hara perpecahan yang lebih besar dan orang yang faqih dia akan temui titik ni dia akan tengok dia akan ukur implikasi daripada setiap perbuatan ucapannya. tak semua benda yang halal diucapkan yang benar diucapkan tu dia boleh sebut tak semua benda yang boleh dibuat tu dituruh buat tetapi dia fikir kalau dia buat apa implikasi dia akan menyebabkan agama Allah ni orang lari ataupun tak kalau dia nak nasihat orang ni kalau aku tegur dia sekarang dia mungkin tak suka lah kepada ilmu agama mungkin dia terus menjauhi aku mungkin dia terus boycott aku menyebabkan akhirnya dia tak mendengar nasihat daripada kita lagi dan mungkin lepas daripada tu dia diambil daripada nasihat orang-orang yang yang lebih teruk jadi kita kata okey, slow down time ni bukan masa untuk nak kita nasihat dia sebab kita takut mafsadah dia akan lebih besar walaupun nasihat masa tu kita tahu nasihat ini wajib Ad-din an-nasiha la bisan sanasbuda hadith riwayat muslim min hadith tamim ad-dari ad-din an Allah ini nasihat dan um, mencegah kemungkaran menyuruh kepada makruf adalah ciri-ciri yang Allah puji dalam al-Quran wal takum minkum ummatun ila al-khair wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tetapi ada benda kita fikirkan dulu sebab kita tahu kita nak menyekat benda musibah kerosakan yang lebih besar dan ataupun kita mengharapkan manfaat yang lebih besar sampai kepada diri kita. So itulah kepentingan tafaqqufuddin uh, dinyatakan oleh uh, penulis penting untuk nak kita, kita kita teliti, kita pelajari. Janganlah pula kita mengambil kaedah-kaedah ini untuk uh, hilah, orang panggil sebagai hilah. Hilah ni ialah kita melakukan satu perkara yang zahirnya nampak halal diharuskan, tetapi hakikatnya, benda tersebut perbuatan tersebut diharamkan, mana kita nak tahu benda ni, daripada hadis Nabi Nabi melaknat, orang-orang contohnya, orang yang melakukan cina buta yang orang, kalau orang dah kahwin dah cerai tiga kali ni maka dia tak boleh lagi dikawini oleh suami yang yang mengkawini yang, yang ceraikan dia tu yang kata, talak habis ni ni Melainkan setelah dia mengkawini orang lain dan Kemudian dia diceraikan balik Jadi macam orang kata potensial tu dah tak ada harapan lah Tetapi Zahirnya Boleh lah Kalau lepas dia diceraikan oleh next suami dia Lalu dia akan dikawinkan Kembali dengan suami yang lama dia Jadi Nabi laknat orang macam ni Yang mencari helah sampai kan dia kata okey, Dia upah dia untuk Nak kahwin, buat masa semalam supaya dia dapat balik kahwin dengan isteri dia tu. Jadi yang ni diharamkan. Walaupun kelihatannya belihlah kan sebab dari segi zahirnya dia dah kahwin dengan isteri orang tu dan dia telah bersama dan kemudian diceraikan balik maka halallah balik. Tetapi Nabi halal Nabi haramkan benda-benda yang mempunyai unsur-unsur helah dalam beragama. Contohlah musafir nak berbuka masa musafir ni boleh harus tapi orang ni okey, dia tahu boleh dia kata aku cuma malah nak puasa hari ni aku nak musafir saya saja tak ada tak ada sebab-sebab syani tapi dia rasakan macam kalau dia musafir tu dia rasa macam okey, dia dah boleh skip puasa hari ni dia tak sedar perbuatan dia haram sebab dia melakukan hilah dalam agama yang zahirnya kelihatan halal tetapi hakikatnya busuk dan tidak halal So, penulis kata penting untuk anak kita sebagai talibul ilm Untuk nak tafakuh fi din Mendalami agama Allah Memahami sebetul-betulnya Supaya kita boleh membezakan antara kebenaran dan yang bukan Supaya akan membezakan antara kita sebenar-benar talibul ilm Ataupun sebenarnya kita adalah orang yang bagaikan pencari kayu api Sebab menuntut ilmu dan ilmu ini bukan semata-mata kita menukil aqwal Ramai orang ini diingatkan ilmu ini ialah kita kata fulan kata fulan kata fulan kata fulan kata fulan, fulan tetapi dia sendiri tak tafakuk dia sendiri tak cuba nak memahami apa perbahasan para ulama jadi dia tak tahu macam mana paling-paling dia kata khilaf tapi dia tak tahu nak kata halal ke nak kata haram mungkin dalam benda benih khilafnya lah. kalau dia kata haram kenapa dia kata haram dan apa dia nak jawab bagi dalil-dalil orang yang mengatakan halal kalau dia kata halal, apa dia nak jawab dari-dari orang yang mengharamkan? <tuh> jadi penuntut ilmu yang mentafakur dalam agama dia akan betul-betul faham. Biar dia faham bukan hanya sekadar dia kopi sana, kopi sini, kopi sini lah lah. Kita pun tak tahu dia ke mana sebenarnya ni. Dia dia tak tahu macam orang kata dia beli kereta banyak-banyak tapi dia tak tahu nak naik kereta yang mana. Dia tak tahu wish kereta yang the best atau bermanfaat bagi dia. Dia beli aje. Jadi kita tak mahu jadi talibul ilm yang hanya membeli belah di pasar tetapi biarlah kita tahu barang yang kita beli tu, kenapa kita beli barang tu, kualiti barang tersebut dan moga-moga kat situlah baru kita akan jadi good buyer yang kita akan boleh menjimatkan banyak kita punya sumber banyak masa kita, begitu juga dalam ilmu, moga-moga ada manfaat untuk kuliah dan muhadarah kita pada hari ini dan insyaAllah kalau uh, tak diizinkan Allah Uh, Dijemput juga datang pada Rabu depan uh, Kerana saya dikhabarkan insyaAllah Istro akan datang buat liputan Untuk uh, kuliah syarah ilia talibun kita So siapa-siapa yang nak masuk istro tu Dijemput datang uh, Bolehlah sikit at least uh, Mak dia tengok eh anak saya ada dalam ni Ataupun anak dia pun tengok oh, ayah aku masuk TV Jadi insyaAllah Kalau tak ada arah melintang Next Rabu insyaAllah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حديثا عن سناب كان منديتي عندنا انسي Mungkin kita akan terjebak dalam syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik khafi. Macam mana kita nak elakkan daripada syirik khafi dalam kita menuntut ilmu? Syirik khafi ini ialah bila mana kita terlibat dalam benda syirik yang kecil. Syirik yang besar ialah benda yang kita jelas-jelas mensekutukan Allah. Yang mana Allah tak ampunkan dosa kita. Ya Allah sebut innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman Ya Allah keampunkan dosa kita yang lain tapi Allah tak ampunkan dosa orang yang syirikkan Allah yaitu mereka yang menyembah selain daripada Allah azza wajalla tapi di sana ada syirik kecil seakan-akan kita mempersogutukan Allah tetapi bukan kita nak mempertuhankan selain daripada Allah cuma kita mengharapkan sesuatu selain daripada Allah yaitu riak yaitu benda yang kita buat ni kerana nak mengharapkan pujian orang so instead of kita menuntut ilmu ni untuk nak mengharapkan ganjaran yang Allah azza wajalla beri kepada kita tetapi kita menuntut ilmu kerana kerana kita nak pujian daripada orang. Yang dalam hadis Ibnu Majah radhiyallahu an nabi cela antara orang yang belajar ilmu ni untuk nak berdebat semata-mata ataupun nak menemplak orang-orang yang tak cerdik ni dia punya itu je dia punya tujuan dia. Aul yasrifu wujuhan nas sebabkan dia nak orang ni tengok kat dia. So dia nak populariti. Nabi kata orang macam ni akan dicampak dalam api neraka. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Amr Nabi bagitau man ta'allama ilman mimma yubtagahi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bi'aradh min ad-dunya lam yuriha'i at-jannah. Ya mana orang yang belajar satu ilmu yang sepatutnya ilmu tersebut dapat digunakan untuk mengharapkan keredaan Allah tetapi mereka belajar semata-mata untuk habuan keduniaan maka dia tidak akan mencium bau syurga. Jadi unsur-unsur ni adalah syirik khafi. Seolah-olah sebab apa kita belajar bukan kerana Allah tetapi kerana faktor-faktor keduniaan yang lain. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Muslim nabi kata ana aghna asyuraka'i an syirk. Allah sebut dalam hadis qudsi. Ana aghna asyuraka'i an syirk. Man asyrak fihi ma'ia ghairi taraktu wa syirkau. Aku lebih kaya daripada orang-orang yang kamu sekutukan. Kamu nak belajar sebab orang ni nak puji kamu. Aku lebih kaya daripada dia. Kalau aku puji tu patutnya lebih. Kamu harapkan daripada kamu mengharapkan Insan yang lemah ini, ya Allah Rasulullah kuli kal insanu lemah. Manusia yang diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa kamu tak mengharapkan pujian daripada aku? Mengharapkan ganjaran aku? Instik kamu mengharapkan ganjaran daripada makhluk Allah yang lemah dan hina ini? Man ashraqafiihi ma'iyah gairi? Siapa yang mencirikan aku? Menyekutukan aku? samakan aku? Tak kira lah sebab apa pun, sebab manusia, sebab hawaan dunia, taraktuhu wasirka. Maka Allah kata aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan apa-apa yang dipersekutukan tu. Jadi dalam menuntut ilmu ni cabaran dia besar. Syaitan tak akan bagi kita menuntut ilmu dengan senang lenang. Syaitan dah janji ke Allah thumma la'ati annahum min wa min khalfihim wa an aimanihim wa an Ya syaitan kata aku akan kacau manusia ni daripada kiri kanan depan belakang ni semua ni. Apatah lagi dalam menuntut ilmu yang merupakan sebaik-baik amalan. Antara sebaik-baik amalan kita menentu ilmu syaitan Pasti akan gagal kan? Jadi antara yang membuatkan dia nak gagalkan kita Mungkin dia buatkan kita malas Bisik kat kita malas-malas Jangan pergi Hari ini hujan sejuk Tidur Ataupun takpe takpe Abu Talha kata ada live streamer ni Kita live streamer Contoh lah Dan kalau kita berjaya tepis yang tu semua Syaitan akan kacau bisik dalam hati kita pula Kamu datang ni kamu rajin kamu adalah insan yang terpilih Yang berjaya mengharungi Susah suka duka Maka kamu adalah Seorang alim Yang semua orang Kena respect kat ke kamu Benar tu bisik Kita pasti akan Ada bisikan-bisikan seperti ini Tetapi bila mana kita datang Benda-benda macam ini, Kita tahu syaitan akan sentiasa kacau Jangan kita stop tetapi kita fikir balik Allah, syaitan kacau, syaitan bisik macam ni Tanya balik diri kita Aku datang ni sebab apa? Sebab ilmu Dah, tepis Bila kita jawab sebab Allah Kita jawab sebab nak manfaat ilmu tu sendiri Tepis bisikan-bisikan ni Tolak Jangan kita ambil kira Sebab Yang kita jawab itulah Al-Yaqin Wal-Yaqin La yuzal wisyak Tadi kita dah sebut Yakin itu tak boleh di, di diganggu-gugat oleh syak wasangka yang datang bisikan daripada syaitan ni. Kita ambil datangnya amal soleh kita nak buat. Contoh tabung datangan. Kalau datang kita kalau kita sumbang ni takut kau orang kata kita riak ah. Aku ada RM50 ni. Kau kata banyak ni. Kau lain letak 5 sen je. Jadi kita pun riak ke tak riak? Dan kita fikir balik. Kalau betul memang kita bagi RM50 tu sebab kita nak tunjuk kita lebih kaya ataupun kita dermawan daripada orang lain sekejap lagi ya, kita bagi tapi kalau kita tahu kita bagi ni lillah kita pun tak ada feeling apa. dan kita tahu ah, ini untuk manfaat Pak kita masukkan tawakal Allah tepis bisikan-bisikan uh, syaitan yang nak bisik kepada kita sebab itu jawapan kita kita kata no aku bukan sedekah ni untuk orang tapi aku sedekah lillahi ta'ala fisa bi lillahi bisikan syaitan ni kita tolak. So, itu yang kita akan sebab tu para ulama' dulu sebelumnya sebut, hati ni benda yang paling susah sebab sentiasa berbolak balik. Itu yang Nabi sini doa kepada kita. Sebab itu kita kena doa. Bila mana kita datang bisikan syaitan macam tu, ista'idh billah. Kita a'udhu billah minah syaitan rajim. Minta kepada Allah jauhkan. Dan suratul nas pun kita pun baca qula'udhu billah bin nas malikin nas ilahin nas min syarih rasuah sirkhan minta supaya Allah jauhkan kita bila wasuah syaitan manusia ni juga. Dan nabi sendiri doa. Ini pun kita boleh doa masa-mana hati kita berbolak-balik. Nabi doa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika wa ta'atihi. Tetapkanlah hati kami ini dalam agama, dalam ketaatan kepada kamu. Doa dan insya-Allah benda ni susah, tapi kita kena fight dan uh, kita kena yakin janji Allah sebut dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiinnhum subulana siapa yang bersungguh-sungguh yang berusaha bersungguh-sungguh mencari jalan kami nescaya kami akan tunjukkan dia jalan insyaallah wallahu alam oh itu lagi Lain. kompleks complex presiden Ada benda-benda yang memang jelas Clearly ia adalah hilah Dalam agama Dan ada benda yang Masih lagi oh, ulama bertoleransi Dalam bab tersebut uh, Demi melihat Kepada satu masalah yang lebih besar Sebagai contoh Kalau tak digantikan dengan sistem-sistem tersebut Menyebabkan langsung Tak ada alternatif Langsung menyebabkan Mungkin uh, perbankan Islam Keuangan Islam ni akan terbantut menyebabkan lagi tak ada pembaikan menyebabkan tak ada pilihan kepada masyarakat, menyebabkan mereka memilih untuk nak uh, memilih uh, dararain akhafud dararain, mudarat yang lebih kecil sedikit dan uh, demi melihat kepada masalah yang lebih besar, sebab soal ni adalah satu soal yang manusia boleh kata every single one of kita hampirlah, melainkan apa yang, siapa yang Allah selamatkan, biasanya akan terlibat dan kalau tak ada usaha Satu usaha tu dilakukan Maka Kita akan kekal macam tu Tak ada Sistem penambah baik Dan kalau tak kerana Awal-awal dulu Mereka yang terlibat Dalam bab ni Kemungkinan ada Sebahagian syubuhat-syubuhat Yang terlibat pada mereka Maka kemungkinan hari ini Langsung tak ada Alternatif kepada kita Dalam bab Mu'amalat Ataupun darat kewangan Islam So kita doakan Jazahumullahu khairah Bagi mereka yang Awal-awal dulu uh, Sanggup merintis macam-macam uh, ni semata-mata untuk nak martabatkan sehingga kita hari ini mempunyai banyak alternatif. Setiap bank yang tak ada pun asal usul Islamic banking buat juga branch dia sebabkan tekanan desakan permintaan daripada manusia uh, kita lah masyarakat ni sendiri umat Islam kita ni. ini satu perkembangan yang baik. Sebab tu kadang-kadang kita melihat kepada satu yang Masalah yang lebih besar. Mungkin kita akan terlibat dalam beberapa dosa yang kita doa kepada Allah supaya ampun dengan kita sebab kita nak melihat kepada satu uh, agama Allah ni tegakkan di muka bumi ni dan kemungkinan ada sikit-sikit dosa yang perlu kita tanggung tapi jika kita melihat bahawa ia membawa kebaikan kepada satu umat manusia yang mana kita tak mampu lari dah hari ini daripada sistem Yahudi hari ini. tetapi dengan perjuangan sebeginilah maka kita masih lagi ada alternatif yang kita masih lagi boleh yakin sikit untuk nak selamatkan keuangan kita daripada terlibat dalam dosa-dosa yang clearly uh, haram uh, tapi insyaAllah yang penting uh, mereka pun setiap bank ada dia punya penasihat dan mereka yang dipilih ni mereka yang terhasus di dalam agama dan bukan mudah untuk nak mereka approve satu-satu uh, polisi dan sistem bukan sekadar perbincangan di peringkat bank benda akan dibawa ke peringkat uh, kalau kalau Malaysia, dia akan bawa perbincangan bawah band negara, di bawah semua bank-bank. Dan kemudian mereka akan ada persidangan kewangan Islam dengan seluruh scholar of kewangan Islam dari seluruh dunia yang expert expert Yang baru-baru, sistem-sistem baru, mereka akan bentang. Mereka akan bincangkan. Dan tak mudah untuk nak mereka approvekan satu-satu proses. Dan kita dalam bab ni, kalau kita confuse, fasalu أَهْلَ ذِكْرِيْ إِنْكُرْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ kita bertanya kepada mereka yang mengetahui dan dalam bab ini kita taklid kepada mereka kerana mereka ahlinya mereka lebih mahir kita sendiri tak mampu nak pergi hadiri persidangan tu kita sendiri tak mampu nak discuss tentang benda-benda tu dan ulama yang khas yang tkhusus dalam bab ni dia pun buat kerja mereka dan moga-moga uh, kata kita selamat dalam musibah akhir zaman ini wallahu a'lam insyaallah kalau dah tak ada apa-apa soalan kita tangguhkan majlis kita ke minggu depan insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh